Жіноча честь, діти, матерні гордощі – все те було сильне супроти ваших інстинктів повії. Ви – мадам, ти – бруде, ти – суко. Сабо приклав банкнот до носа, висякався, опісля відкинув його з погордою, далеко від себе, плюнув за ним і крикнув. Бруд до бруду. Новий банкнот представлявся устами Саба ось як. Я, я, його, величність, королівський полководець. А найпідданіший, найпокірніший слуга вашої величності це ви символ цього хліба. Що ним є сучасний державний і соціальний лад. Вас треба живцем спалити. Дай спокій королівському величеству. Кпив Добровський, воно майже таке бідне, як ми всі тут. Хай його величество зволить все ласкавіше, так як ми гинути з голоду й морозу. З тими словами, Добровський перехопив банкнот, який вже летів вогонь, і тримав його у своїй руці. «Кинь його сей час у вогонь!» – кричав Сабо. «А то я буду мусив думати, що й ти належиш до цієї чесної компанії!» «Ти дуже помиляєшся!» – сміявся Добровський і кинув гроші в Дебро. Сабо зібрав розсіяні гроші і кинув їх у вогонь. Хвилину сидів мовчки, і було видно, що чорні думи зовсім насіли його. Нараз підняв стару зім'яту, напівроздерту однокоронівку, що одинокась зі всіх грошей осталась, дивився довго на неї, і в кінці сказав з великим жалем і болем – ти – безцінний, нужденний шматку паперу. Ти – це бідний, нужденний пес Сабо. «Ти, Сабо, злий і глупий, з тебе негідний, безчесний обірванець, найліпший від тих, яких ти засудив на смерть. З тої причини мусиш також кинути смертний присуд і на себе самого». При тих словах Саба промінь найглибшого співчуття мигнув у серцях товаришів. Несподівано всі затривожились, бо Сабо зібрався і побіг над безодню, щоб, мабуть, кинутись у глибину. Але Добровський скочив за ним і вхопив його за руку. Хвилю боролись обе зі собою. «Пусти мене!» – кричав Сабо. «Пусти мене! Я хочу бути справедливий також із самим собою». З великим трудом удалося в кінці товаришам успокоїти Саба посадити його на його місце коло вогню. Він сидів як бездушний. Його гнів, вся його жадоба помсти, весь його біль, його каяця, обличчя сліпого товариша, труп'ячі обличчя всіх, їх опущеність, понурі хмари, вся нужденність буття, все те нагло продерлося з його душі насильним придушеним хлипанням. Всім товаришам було дуже тяжко запанувати над своїми почуваннями. Тільки по сліпих очах Штранцингера не було пізнати, чи він плакав, чи ні. Невже божа людська жорстокість украла йому також його сльози? Нагло сліпий товариш перебив хлипання Саба голосом, який прийшов, здається, з границі вічності, споза меж добра і зла. А як дивно великий, таємний, могутній дух, який високо піднявся понад усі блуди людства, понад увесь гнів богів, дух, який усе тямить, усе розуміє і все прощає, так сказав сліпий товариш. Люди не є злі, не є добрі. Люди тільки нещасливі і щасливі. Потрясені тими словами до самого дна душі, дивились нещасливі люди на свого найнещасливішого товариша. І по запалих, зимних обличчях покотилися великі, важкі, гарячі сльози. Коли в кінці всі успокоїлися, сказав Добровський м'яким голосом, «Товариші, тепер ми вже не маємо грошей і також не потребуємо грошей. Тепер ми стали справжніми людьми». Потрясаюча картина болю, яку показала душа Саба, схвильована чим раз більше власною уявою пристрастю, перенесла всіх назад у світ, у якому вони жили колись і який був тепер для них так далекий, недосяжний, утрачений». Все минуле їх життя на світі, всі його радощі і вся принада пройшли перед очима їхньої душі. Після дикого оголомшення прийшла сонливість, задума, мрії. Знову вони сиділи довгомовчки, доки голод не приневолив їх шукати наново за одробинками хліба. Я перестав обшукувати свої обдерті лати. Мрія понесла мене далеко-далеко. Святий вечір, моя дружина, а мій маленький син, у родичів великій теплій кімнаті. Ялинка на ній повно світла і всього, чого дитяча душа забажає. Ця родина стоїть довкола ялинки. Я обшарпаний, знуждований, окривавлений, більше труб, чим людина, підходжу нишком, тихесенько на пальцях під вікно і дивлюся всередину. Моя дружина щось говорить до дитини, бере її за ручку і сміхається легенько. Тінь задуми лягає на її чоло. Може вона в цій хвилі згадує мене? Дитина дивиться матері довговіч і питає її – «Мамо, чому тата тут нема? Я так хочу, щоб тато навчив мене колядувати. Христос родився». Щось мною струснуло, як буря слабенькою, висохлою билинкою на замерзлому степу. «Сину мій, хапаюсь руками у вікониці, щоб не впасти. Мряка з моїх очей розвівається. Дружина і син дивляться в вікно, під котрим я стою».